Bonusskulptur 2, Kone i dørkarm, 1979, og Siddende pige, 1993, Værløse. Vores besøgstur rundt til Hanne Varmings skulpturer har taget os til Værløse, hvor vi skal se nærmere på det andet bonusværk, nemlig Kone i dørkam fra 1979. Her har Varming gjort brug af et andet slags rum, end vi hidtil til har set blandt de andre skulpturer. Hvilken betydning synes du, at dørkammen får for værkets samlet udtryk? Hvad gør det i forhold til de omkringliggende omgivelser? Og hvordan påvirker det kvindens stillingsmotiv? Konen i dørkammen er endnu et glimrende eksempel på, at varmingsportrætter udgøres af et samspil mellem alle skulpturens dele, og at portrættet derfor er udstrakt fra ansigtet til hele figuren fra hændernes gestik, benenes placering og kroppens holdning, til vinklerne, kurverne og hældningerne, der ikke kun skaber bevægelse, men også personlighed og atmosfære. Dette gør sig i høj grad gældende for denne skulptur, hvor vi hurtigt føler at vi kan genkende den ældre dame, som hun står der midt i et lille hvil, med den ene hånd på hoften og den anden støttende op ad karmen. Måske døjer hun lidt med ryggen eller andre skavanker, der sætter sig med årenes løb. Samtidig virker hun ganske bevidst om, at hun portrætteres. Hun gør sig synlig til skue, hvilket understreges af det letvendte stillingsmotiv, som giver beskuerne en fornemmelse af hele hendes krop. Jeg synes, at noget af det særligt interessante ved denne skulptur er måden, den arbejder med rummet på. Som grundregel står skulpturer i rummet i tre dimensioner, og derfor er den noget ganske andet end billedet. Vi kan se alle dens vinkler, former og dens meget fysiske tilstedeværelse. Med kone i dørkarm kan man næsten forestille sig, at hun træder ud af en billedramme, at hun fysisk træder ud og deler rummet med os. Traditionelt set kan man også tale om, at karmen er en slags tærskel. Noget, som ofte kommer til mig, når jeg ser døre og tydelige grænser og lignende kunstværker. I denne sammenhæng bliver dørkarmen til denne tærskel, En overgang hen mod noget andet. Fra en verden til vores verden. Og det er derfor også en skulptur, som taler til vores forestillingsevne. For hvor kommer konen fra, og hvor hun på vej hen? Netop rammen omkring skulpturerne er noget, der går igen i varmingsværker. Blandt andet med mor med børn i karm i Rigskov fra 2000, hvor en ung kvinde med to børn læner sig op ad karmen. Her bliver tærsken igen betydningsfuld, fordi vi gennem skulpturen bliver mindet om livets faser. Her med børn, forældreskab og voksenlivet. Mennesket bevæger sig mellem faser. Noget, som rent symbolsk kan repræsenteres i karmen. Varmingsskulpturer handler, som jeg har talt om flere gange, om tid, bevægelse og stadier. Og med kone i dørkamp fastholdes øjeblikket mellem to stadier og to rum. Inspirationen til skulpturen fandt varming i en kvinde, som hun mødte i den periode, hvor hun kom i ægteparet Brøndstads kunstneriske og mangfoldige hjem. Hun var en meget speciel gammel dame, som kom hos Brøndsted for at lære italiensk. Det viste sig, at kvinden boede i samme ejendom som varmingsforældre, og en dag havde hun spurgt hende, om hun ikke ville køre med hjem i taxaen. Om oplevelsen med den italiensk studerende har varming tidligere udtalt. Senere var jeg med oppe i hendes løstgård i Nordsjælland. Vi tog afsted med kok og selskabsdame, og jeg var vist også en slags selskabsdame. I hvert fald betalte hun mig fem kroner for at tage med. Om aftenen, da jeg var gået i seng, kom hun ind flere gange for at se til mig. Ligger de nu godt, spurgte hun, mens hun stod i døren med et sjal over natkjolen og en lang flætning ned ad ryggen. Hun ville vel gerne snakke. Jeg tror, at hun var ensom. Så snart hun var gået, krøb jeg ned under dynen og tegnede hende. Det var hos Brøndsted, jeg lærte at der fandtes så mange forskellige mennesker. At blive åbnet på en måde. Det er det, der ligger for mig. Det handler om mennesker. Med denne lille fortælling kan man igen, selvfølgelig med mere subjektive briller, læse endnu mere ind i værket. At kvinden i dørkarmen måske er på vej ud for at møde mennesker. Og at hun ved at træde ud på denne måde er opsøgende over for os som beskuere eller besøgende. Hvad tror du? Mens du er i værløse, kan du også prøve at finde skulpturen Siddende pige. En meget yndefuld skulptur, hvor det siddende, mere introverte stillingsmotiv skiller sig ud fra de værker, vi endnu har set. Pigens slanke lemmer danner fine geografiske former, og varmings trekant er igen til stede flere steder i værket.